І ось тепер Ліда зовсім інша. А яка, він не знає. Ота от колишня Ліда чимось і справді схожа на Ліну. І нехай воно скажеться, куди дівається оте все. І чи у всіх воно зникає. А якщо зникає, то коли вона людина справжніша. Він здогадувався, що ота от Лідина розмова не випадкова. Що Ліда щось має до нього і досить йому простягнути до неї руку, сама піде на зустріч. Він не міг дати відповіді, чому, з якоїсь її придумки, туги, помсти, чи і справжнього захоплення ним, теперішнім, зрілим і самостійним чоловіком, не схожим, як вона сказала, на інших голів. Так чи так? Але це хвилювало. А на другому кінці ночі з думками про нього самого не спав інший чоловік, з яким їх круто зводила доля Андрій Северинович Куриленко. Його гріла, одержана від начальника управління сільського господарства Семена Івановича Куниці, інформація про те, що недавно на бюро райкому Грекові оголошено догану, що Василя Федоровича Недолюблює другий секретар А першому скоро на пенсію Другий же молодий, енергійний, авторитетний І що зараз у колгоспі справи не зовсім такі, як здаються голові Гроші з рахунку пішли на покриття кредитів зорі А витрати передбачаються величезні Це останнє Курленко знав і сам Проте чужа біографія, чужі невдачі на ту мить були для нього тільки дзеркалом, у якому відбивалося власне життя і власне майбутнє. Він розглядав їх, як розглядає покинута немолода жінка власне обличчя, помічаючи кожен прищик, кожну зморшку, але не помічаючи чогось більшого, на чому в першу чергу фіксують увагу сторонні. Насамперед Куреленко бачив, що його сил замало на поступовий, неквапливий рух угору. Та й на що може сподіватися. Два-три роки заступником у Грека, далі якийсь поганенький колгоспик, у якому борцатиметься до пенсії. Так, до пенсії. Уявив себе жалюгідним пенсіонером районного масштабу, і його аж морозом обсипало. Коли йде по вулиці відставний генерал, чи навіть колишній голова райвиконкому у своєму районному містечку, йому всі поступаються дорогою. Йому б тепер хоч оцю платформу, йому б розмах, дружбу. Немудрий грек не зумів скористатися колісницею, яку змайстрував своїми ж руками. На ній треба стати на повен зріс. Та свиснути Та гукнути Ударити закликом Здивувати всіх високими зобов'язаннями. А він сам собі під колеса підкладає камінці Висували на героя А скінчилося доганою І вже, мабуть, і сподіватися немає на що Куниця натякав на якісь плями В біографії грекового батька на невміння грека ладнати з начальством. На бюро повівся необачно, настроїв усіх проти себе. І оці тимчасові труднощі, що як на них подивитися, а особливо оті неясності в біографії. Здавалося б, усе забулося, відійшло в минуле. Ні, грек це розуміє гаразд. Недарма замірився на цілий меморіал, Хоче прикрити ним родинний гріх. Треба поцікавитися, скільки на нього затрачено куштів. У колгоспі немає таких статей, щоб на мертвих, хто б там вони не були. Ех, мені б цю колісницю, мені б цього воза. Якби з греком щось сталося, розмірковував він далі, то хто став би на його місце? Тільки він, Андрій Северинович. Але з Греком нічого не станеться. Правда, він заповзявся занадто. Уже посипалися анонімні і неанонімні скарги. Вже дехто із авторитетних людей у Колишній Зорі натякає йому Куриленку на непомірно жорсткі шори. Так, мабуть, для нього Куриленка це єдиний шлях. Треба тільки не схибити. Не йти на пролом, не дискредитувати себе. Уважність, людяність, заклопотаність і маленькі поправочки, і широкі плани там, на вищих нарадах. Але треба мати підтримку на місці. І він почав перебирати в думці членів правління та парткому, інженерів та агрономів. Навіть чому найперше зупинився на Лідії Петрівні, на чий бік вона стане? І які в неї стосунки з греком. Вони з одного села знайомі давно, певне, у їхньому минулому приховується якась таємниця. Він це помітив одразу. Сьогодні грек проводив її додому. Куриленко задалік бачив, як вони йшли до хвойника. Ліда жінка ваблива, виглядає молодо, такі худії завжди виглядають молодо. Він і сам пройшовся б з нею похвойнику, навіть зробив одну спробу, жартівливу. І вона одказала теж жартівливо, але так, що він не знав, що їй відповісти. Боюся чоловіків малого зросту, їхні претензії завжди більші за них. Диво, але щодо нього вона трохи вгадала. Кохання він просто не знав. І шов через нього, немов через чужий сад. Не мав коли зупинитися, роздивитися, помилуватися на цвіти яблука.